bab Alhamdulillah Bapak Ibu Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Fikih Asmaul Husna pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan upaya memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kewajiban yang pertama kali seorang hamba atau kewajiban pertama kali yang mesti kita lakukan yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala sesembahan kita yang tujuannya dalam rangka untuk menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena hamba yang paling sempurna ibadahnya Penghambaannya adalah hamba yang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala Dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan kecintaan seorang hamba kepada Allah Rasa takutnya hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan rasa harapnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala Yang ini merupakan pilar ibadah Iaitu al-mahabbah, wal khauf wal-raja, rasa cinta, rasa takut dan rasa harap. Pembahasan kita pagi ini sekalian iaitu di antara asma Allah Taala adalah al-haqul al-mubin, al-haq al-mubin. kata Sy Abu Rasta Bilal bin Al-Muhsin Al-Abbad pengarang kitab ini amma ismuhu tabarak wa taala al-haq fuqat warada fil qur'anil karim fi asri mawaadhi adapun nama Allah subhanahu wa taala al-haq di dalam Al-Quran ada pada Sepuluh tempat Di antaranya Dalam surat Yunus Fadalikumullahu rabbukumul haq Yang demikian itu Allah SWT adalah Rabb kalian yang haq Fama adha Ba'dal haqqi Dan tidak ada setelah al-haq kecuali kesatan Allah, al-haq Semua yang disembah selain Allah adalah Al-Bafil Allah, al-haq Jalan yang Allah telah Sampaikan kepada kita itulah jalan yang haq dan semua jalan selain jalan yang hak ini adalah ad jalan yang batil yang dhalal yang menyesatkan fa anna tusrafun bagaimana kalian bisa dipalingkan dari Allah yang hak dan dari agama Allah yang hak kepada berbagai macam kebatilan-kebatilan Penyembah selain Allah Menempuh jalan-jalan yang batil Bagaimana anda bisa dipalingkan Sedangkan penjelasan tentang Al-Haq Sudah sangat gamblang Juga dalam surat <tuh> Al-Hajj Ghalika <tuh> bi'annallaha huwal haq wa ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna allaha huwal aliyul kabir yang demikian itu karena sungguhnya adalah Allah al-haq Allah yang ma benar Allah sesuai dengan kenyataan kalau Allah subhanahu wa itu sesembahan karena memang Allah Subhanahu wa taala berhak disembah dan Allah memiliki sifat-sifat yang menjadikan berhak disembah yaitu Allah pemilik rububiyah Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang mengatur semuanya sehingga kekuasaan mutlak ada pada Allah Subhanahu wa taala Wan Namayedu Namindunihi hual bapil dan sungguhnya semua yang disembah selain Allah adalah kepabilan. Kenapa? Karena semua yang disembah selain Allah adalah palsu. Kenapa palsu? Karena tidak benar, tidak hak, tidak berhak untuk disembah. Kenapa tidak berat disembah? Karena tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat Tidak mencipta Tidak memiliki apapun Tidak mengendalikan alam semesta sedikitpun Tidak memiliki sifat-sifat yang sempurna Mereka itu semuanya makhluk Malaikat ya makhluk, nabi ya makhluk, langit ya makhluk, matahari makhluk, bumi makhluk, bulan makhluk, bintang makhluk, laut makhluk. Bagaimana makhluk disembah dan bagaimana makhluk menyembah makhluk? Maka sekalian Allah Subhanahu Wa Taala ketika menegaskan dirinya hak itu dengan penjelasan-penjelasan yang komplit sehingga adalah Allah adalah Al-Haq dan juga demikian pula selain Allah adalah sembahan yang batil wa anna allaha huwa al-aliyul kebir dan sungguhnya Allah yang maha tinggi lagi maha besar demikian pula dalam surat al-mu'minun fa ta'ala allahu al-malikul haq Ma tinggi Allah Al-Malikul Haq Raja yang sebenarnya Raja yang memiliki Kekuasaan mutlak Raja yang memiliki Dan pemilik yang merajai Dan kekuasaannya tidak terbatas kekuasaannya mutlak Adapun selain Allah SWT Kekuasaan kalau dibilang raja, raja yang nisbi, kekuasaannya terbatas, wilayahnya terbatas dan semu, raja yang semu enggak bisa mengendalikan secara total, secara mutlak. Banyak penghalang-penghalang kekuasaannya. Dia juga mengenal mati dan mengenal kelemahan-kelemahan sekedar Allah pinjami sebentar kekuasaan. Nanti akan dicabut oleh Allah SWT Kalau tidak hilang pasti dia belum mati Ya hilang pasti dia mati Kekuasaan Jadi raja Atau jadi presiden kalau sekarang Kalau tidak copot dengan masa jabatan Ya copot dengan mata dengan kematian Kalau mati ya copot sendiri Mau tidak mau copot Terbatas La ilaha illahuwa Tidak ada Semban yang hak kecuali Allah Rabbul arsil kirim Allah adalah Rabbnya al arsy Yang sangat mulia Ini diantara Nama-nama Allah al-haq Ada dalam beberapa ayat tadi Wa amma ismuhu al-mubin Ada pun nama Allah al-mubin wahidin Hanya terdapat di satu tempat Makrunan pilhak Yang disandingkan dengan Nama Allah Al-Haq Yauma'idin Iwafihimullahu dina'umul haq dina Pada hari itu Ini pada hari kiamat Allah SWT Benar-benar akan memberikan Balasan yang sempurna dengan balasan yang sebenar-benarnya. Kalau sekarang ini masih sering kabur-kabur yang sergap salat, masih melarat, yang sergap salat, pangkatnya enggak muda-muda, yang sergap salat, pintar baca Quran, iya kadang malah dipecat. Ini adalah Orang melihat ia ya, Belum sesuai dengan Kenyataan Artinya belum sempurna pembalasan Yang Penentang agama Detil terus Pangkatnya Yang penentang agama Yang tidak peduli dengan agama Sukihnya Tambah bergedu Sehingga orang Kadang-kadang Agak bingung-bingung, saya ini -bingung. kepiye? Sehingga terkadang meragukan dirinya sendiri. Darul Amal tempat kita diuji, tempat kita bekerja dan belum pembalasan yang sempurna. Pembalasan sempurna kelak dari kiamat. Wa inna ma tuwa fauna yaumal kiamat. Sesungguhnya Balasan yang sempurna itu hanya Allah berikan kelak dari kiamat. Waya'lamun an Allaha wal hakul mubin dan mereka mengetahui dari itu ketika kerajaan kembali kepada Allah total, ketika semua manusia dihukumi dengan seadil adilnya, mereka tahu. Hari itu betul-betul Allah adalah Al-Haq That yang sebenarnya Al-Mubin yang jelas-jelas Yang gamblang Yang menjelaskan segala perkara Menjadi tidak ada keragunya sama sekali Caktawila-wila Gamblang total Pada saat itu Semua manusia baru kemudian melihat ya Ini Al-Haq Yang sesungguhnya Sekarang Apa itu makna Al-Haq wa makna al-haq Ada pun makna al-haq Bapak sekalian alladzi la shakka fihi wala yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya iki bener-bener bener betul barang palsu pausu benernya ada keraguannya sama sekali nyata senyata nyatanya benar sebenar-benarnya tidak ada keraguan sedikit pun ini al haq sesuatu yang hak yang benar la fi dzati wala fi asma'ihi wa sifatati wala fi Allah benar-benar fi -benar dzati dalam zatnya zat Allah adalah benar tidak Meragukan sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya Nama-nama Allah benar Sifat-sifat Allah benar Tidak ada meragukan sama sekali Sehingga Orang yang betul-betul memang Betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala Dia pun tidak akan diinggapi keraguan sedikit pun Maka sifat orang mukmin, Bersama sekalian Ketika telah mengimani Allah mengimani utusan Allah mengimani agama Allah yang ini semuanya rangkaian al-haq sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasuli yang dikatakan orang-orang mukmin sejati itu adalah mereka yang beriman kepada Allah Beriman kepada Rasulnya Somma Lam Yartabu Lalu tidak ada keraguan Sedikit pun Kalau Allah itu hak Kalau Nabinya itu hak Kalau agamanya itu hak Orang yang ragu Tentang Al-Hak seperti ini Imannya Dipertanyakan Dan kita di zaman ditanamkan keraguan. Oh, jangan aku nak agama ni paling bener dewi. Jangan pergi keyakinan agamanya paling benar sendiri. Itu namanya eksklusif. Kita harus inklusif. Bahasanya keren-keren tapi sebenarnya telek enggak bisa membedakan antara telak lencong dengan coklat semuanya dianggap sama enggak pakai mikir ya kalau mikir sedikit saja kan enggak akan mengatakan sama samanya di mana samanya di mana wong kita ini disamakan dengan munyok juga enggak mau koe pada lu karo munyuk Sikil tuwe Irung tuwe Tapi disamakan yang mau Oh jelas-jelas beda kok disamakan Kalau hanya dia sekilas Disikil tuwe Irung Semelet Semelet Kalau hanya gitu-gitu aja, Ya jangan marah kamu disamakan Sama dengan muyuk Tak gak mau Sesuatu yang beda jangan disama-samakan hanya karena ada kepentingan hanya karena ada kepentingan kalau gak tahu diem kalau gak tahu diem itu lebih selamat kalau tahu jangan pura-pura gak tahu sehingga hanya akan menyesatkan manusia jangan menjadi penyesat jadilah pembuka pintu-pintu kebaikan Jangan menutup pintu kebaikan malah membuka pintu kesesatan. Sebagaimana Nabi ingatkan, inna minannas mafatihal khair maghaliqus syarr. Ada manusia yang dia itu menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Tapi juga kata Nabi, Inna mina nas nasan, ma'fatiha shar maghali khair. Ada manusia yang justru membukakan pintu-pintu keburukan, tapi malah menutup pintu-pintu kebaikan. Lalu Nabi jelaskan masing-masingnya, Fatuba, berbahagialah. Liman jalallahu miftahul khair alayadi. Berbaikilah orang Allah jadikan melalui kedua tangannya terbukanya pintu-pintu kebaikan. Wa dan celakalah. Liman jalallahu miftahul syarr alayadi. Yang Allah jadikan melalui kedua tangannya pembuka pintu-pintu kesesatan, pintu-pintu keburukan. Karena yang satu akan mengantarkan ke surga setinggi-tingginya, yang satu akan mengantarkan ke jahanam serendah-rendahnya. Jadilah pembuka pembuka pintu-pintu kebaikan. Orang yang bicaranya enggak cetok, bos kalian, itu rata-rata karena punya ambisi duniawi. Punya ambisi duniawi. Orang bilang punglon Punglön bisa mulah-malah itu karena dia punya ambisi duniawi ingin mendapatkan sesuatu yang memang dicari dari dunia ini. Kalau dia punya prinsip tidak akan seperti itu. Dia akan mengatakan apa adanya, al-haq itu apa adanya. Apa adanya sesuatu yang memang sesuai dengan kenyataannya. Kemudian fa huwa al dia Allah SWT adalah ma'bud yang hak sesembahan yang hak karena memang Allah sembahan yang betul-betul sembahan di punya kriteria yang disembah sehingga kesemua sesembahan yang sebenarnya wala ma'budda siwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah taala fa huwa wa ta'ala haqqun Allah tabaraka wa ta'ala adalah hak Wa asmahu wa sifatuhu hakun namanya dan sifatnya adalah hak. Wa a'lahu wa kwaluhu hakun perbuatan Allah, perkataan Allah hak. Wadinohu washaruhu hakun agama Allah shalat Allah adalah hak. Tiada yang meragukan. Bukan ada patilnya. Semuanya kebenaran. Waakhbaruhu kulluha hakun khobar khobar yang Allah beritakan kepada kita semuanya adalah hak. Bukan berita hoax. Bukan palsu. Waadhuhu hakun dan semua janji Allah hak. surga yang Allah janjikan hak. Neraka yang Allah ancamkan hak, lipatan pahala hak, ramadhan penuh berkah hak, betul-betul semuanya hari pertemuan kita dengan Allah, hak sehingga tidak ada satu yang batil yang telah Allah sampaikan kepada kita sehingga iman kita menuntut wajib betul-betul membenarkan karena itu memang barang yang hak dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kalau dia ragu, menunjukkan imannya itu enggak beres. Waktu kanan Nabi Yusuf Sallam yastaftihu salatahu min al-laili bil ikra bil ikra ri bihadil maani. Rasulullah SAW, beliau membuka salatnya di salat malamnya. Dengan membaca bacaan-bacaan berikut. Yang ma -ma -ma mengandung makna penetapan tentang al-haqnya Allah. Dan al-haqnya yang, yang datang dari Allah Ta'ala. Karena Nabi SAW hadis dari Ibnu Abbas. Bahwa Rasulullah SAW, Bila katakan... Karena Nabiu itu qama mina leili yatahajud, kata Nabi saw. Ketika beliau salat tahajud, beliau mengucapkan kalimat ini: Allahumma la kalhamdu anta kayimus samawati anta kayimus samawati wal ardi wa man fihna. Ya Allah segala pujian adalah milikmu apapun yang kita puji dari kalangan makhluk ini bahawa sekalian semuanya muaranya kepada Allah Ta'ala dan Allah memiliki pujian yang hanya Allah sendiri yang mengetahui totalitas pujian yang pantas untuk Allah Ta'ala Panta asnaita kama. anda ya Allah terpuji sebagaimana asnai ta'ala nafsik engkau memuji dirimu sendiri sehingga pujian-pujian yang layak bagi Allah hanya Allah yang lebih tahu kita hanya memuji sebagian dari apa yang kita bisa pujikan kepada Allah ta'ala ya Allah segala pujian bagimu anta qayimus samawati wal ardi engkau adalah penegak langit dan bumi langit dan bumi hanya akan tegak ketika selama ditegakkan oleh Allah Ta'ala dan ketika Allah telah kendaki runtuh, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan keruntuhan langit dan bumi terjadilah al-qiyamah hancurnya alam semesta wa man fihinna Demikian pula tegaknya semua makhluk yang ada di langit dan bumi. Semuanya adalah Allah yang menegakkan urusannya. Seandainya Allah tidak menegakkan urusan kita sekalian, kita enggak bisa apa-apa. Akan sesak nafas, jantung berhenti, mata kemudian hilang cahayanya. Kita enggak akan bisa apa-apa. Kita tidak mengusahakan semua yang kita Dapatkan ini Nafas dia bukan usaha kita Detak jantung bukan usaha kita Mata melek juga bukan usaha kita Telinga kita bisa mendengar bukan usaha kita Semua adalah Pemberian Allah dan Allah yang menegakkan semua urusan ini Walaka alhamdu laka Walaka alhamdu mulku samawati wal ardi Wa man fihinna hanya bagimu ya Allah pujian Bagimu kerajaan langit dan bumi Dan semua yang ada padanya Langit adalah kerajaan Allah Bumi adalah kerajaan Allah Raja-raja di bumi hanya sekedar Allah pinjami sebentar kekuasaan Nanti akan tercabut Sehingga kalau pas Allah angkat sebagai penguasa Jangan oh, Atikung hati kuno jangan angkuh jangan sombong jangan sok seakan dia adalah penguasa mutlak, tunggal kemudian sembarangan bahkan menentang Allah Subhanahu SWT sehingga kementos, kemaken, kemelinti kembendol. seakan dia adalah pemilik segala-galanya walakal hamdu antal haq Segala pujian bagimu ya Allah antal haq, engkau adalah al-haq. Segala-galanya yang ada padamu adalah benar. Tidak ada kepalsuan-kepalsuan sedikitpun. Wawaktuka al-haq, segala janjimu ya Allah benar. Walikauka hakun, hari pertemuan denganmu ya Allah benar. Waquluka hakun Perkataanmu ya Allah benar Waljannatu hakun Surga yang ku janjikan ya Allah benar Wa naru hakun Neraka yang ku, jah, yang ku ancamkan ya Allah benar Wan nabiyun wan nabiyuna hakun Dan para nabi yang ku utus ya Allah benar wa muhammadun salallahu salam hakun dan muhammad adalah haq wasaatu saatu hakun hari kiamat adalah haq Allahumma laka salam tu ya Allah aku berserah diri kepadamu wa fika amantu dan kepadang ku aku beriman wa ilaika tawakkaltu dan kepadang ku aku bersandar bertawakal wa ilaika anabtu hanya kepadamu aku senantiasa kembali wa fika khosamtu karena mula aku permusuhan yang memusuhimu akan aku musuhi wa ilaika haqamtu kepadang ku ya Allah aku mengembalikan keputusan faghfirli ya Allah ampunkan aku Ma qaddamtu wa matawa apa yang sudah lalu dan apa yang akan datang. Wa ma apa yang tersembunyi dan apa yang aku lakukan terang-terangan. Anta al-muqaddim muakhir la ilaha illa Engkau adalah zat yang terdahulu dan engkau zat yang paling akhir. Tiada ilah elanta, tidak ada ilah yang hak kecuali engkau. Masukalian, ini doa dibaca nabi ketika tajud dan doa ini menunjukkan sebelum nabi meminta nabi bertawasul. Bertawassul Dengan sifat-sifat Allah Ta'ala Dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan hal yang berkaitan dengan Allah dulu Pujian-pujian kepada Allah Baru meminta kepada Allah Apa yang beliau minta Ini namanya adalah bertawassul Dengan sifat-sifat Allah Ta'ala Ini adalah makna hak Mana al-hak Sesuatu yang hak yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya wa makna al-mubin Adapun makna al-mubin apa itu al-mubin ayat al li liibadihi sabila rasyad al-muwaddihu lahum al-a'mal salihat al-latiyanaluna bihat sawa Wal-a'amala sayy'ak Allati yanaluna alaiha yana al-iqab Anapun makna al-mubin Adalah al-mubayyin li'ibadim Yang menjelaskan kepada hambanya Sabila rasyad Jalan lurus Jalan yang benar Sehingga benar-benar catto wala-wala antara jalan yang lurus dengan yang bengkok qatta bayyana minal ghayib telah jelas telah gamblang jalan yang rustu yang lurus dan jalan yang bengkok barang siapa yang betul-betul mempelajari agama Allah Allah telah menjelaskan hakikat jalan ini Sehingga kata Allah, "Faman syaa'a falyaghfur wa man syaa'a Yang pengin kafir, monggo. Yang pengin mukmin, monggo. Jalan sudah cetha. Kalau milih yang ini nanti untur-unturnya kemana Milih yang ini nanti untur-unturnya kemana Itu sudah dijelaskan semuanya. Pipas silakan. Mau kafir monggo, mau, mau mukmin monggo. Hidup itu pilihan, tapi masing-masing sudah dijelaskan semuanya. Kalau kafir bagaimana konsekuensinya, kalau mukmin bagaimana konsekuensinya, semuanya sudah cerita, sudah jelas. Enggak yang remeng remang Almuhawwiz lahum al-amal asaliha. Allah yang menjelaskan kepada para hamba antara amal-amal yang baik. Amal-amal salihat Yang dengan amal itu akan didapatkan pahala Ganjaran, balasan Sudah jelaskan semuanya Tauhid, sunnah, amal baik Yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala Sudah dijelaskan Allah Ta'ala Bahkan kadar-kadar pahalanya juga dijelaskan Allah Ta'ala Demikian pula wal a'mal as ah. Al-Mubin Allah yang menjelaskan amal-amal yang buruk. Syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, penyimpangan-penyimpangan sudah dijelaskan gamblang oleh Allah Ta'ala. Yang dengannya itu yanalu na'aliha al-iqab. Mereka akan mendapatkan hukuman, azab. Qala Ta Ta'ala Allah mengatakan Yuridullahu liyubayyin lakum wa yaththikum min qablikum Allah hendak menjelaskan kepada kalian dan menunjukkan kepada kalian sunnah sunah orang yang terdahulu. Kau penyela Nabi Nuh diazab oleh Allah taala karena penentangannya kepada Nabi Nuh. Firaun ditenggelamkan Allah di lautan karena kedurakaannya. Korun ditenggelamkan, diambleskan ke bumi karena juga kedurakaannya. Itu sudah dijelaskan semuanya oleh Allah taala. Wayatuba alaikum dan Allah akan merima taubat di antara kalian yang bertaubat Kecahatannya tadinya kaya apapun Allah tidak peduli kalau dia mau bertobat Allah akan ampunkan ashabul ukdud dia habis membante wali-wali Allah ta'ala dibakar hidup-hidup kalau dia langsung bertobat Allah akan terima tobatnya sehingga dan itu merupakan baiknya sifat hilm seperti yang telah kita kemarin pelajari hatta yubayyin lahum ma yattaqun sehingga oh, hadirin oh wallahu alimun hakimun dan Allah zat yang mah tahu lagi mah bijak Allah tahu semuanya dan Allah jelaskan dengan gamblang semuanya dan Allah itu tepat ketika bicara tepat ketika berbuat tepat ketika memutuskan tepat Hakim sehingga silahkan manusia memilih apa yang telah dijelaskan Allah Ta'ala وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِلَّ قَوْمًا بَعْذَا إِذْ هَذَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah Allah memberikan petunjuk kepada mereka sehingga jelas bagi mereka apa yang mereka takutkan yang mereka khawatirkan Allah telah jelaskan dengan gamblang jalan-jalan petunjuk Allah telah jelaskan gamblang jalan-jalan kesatan dan Manusia tidak akan sesat kecuali karena dia punya kecenderungan kepada kesatan. Falamma zaghaw asaghallahu qulubahum. Ketika hati mereka itu ada kecondongan kepada kesesatan, maka Allah sesatkan mereka dari jalan Allah taala. Sehingga asyik menikmati kesatan. Sehingga, allah sekalian, kalau ada orang yang sesat dan mereka sangat asyik dengan kesatannya, sekarang akan di atas kebenaran, karena itu adalah makar Allah kepada mereka yang telah memilih jalan kesatan, sehingga semakin belasak di jalan kesatan. Wamin maani al mubin. Di antara makna al mubin adalah Albayyinu albayyinu amruhu fil wahdah fil wahdaniyah. Fawalillahul hab al mubin la sharikalah. Di mana, di antara mana Allah al mubin adalah Allah سبحانه و تعالى yang perkara ketuhanannya, perkara ketauhidannya adalah Gamblang Gamblang bahawa Allah adalah ilah yang hak, yang nyata-nyata hak, yang tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Allah Al-Mubin kejelasan tentang Tawakhidullah, bahawa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Itu segamblang-gamblangnya Allah jelaskan dalam Al-Quran sehingga betul-betul kayak siang bolong yang semuanya cakta wilau-wilau. Tidak ada penjelasan yang lebih banyak dan lebih gamblang se-gamblang tauhid. Sekalian, sesuatu yang semakin penting dan semakin kita butuhkan, Ketersediaannya itu semakin banyak. Udara, dengan air, langkong kita butuhkan yang mana? Udara, kita bisa minum sehari sekali dua kali, tapi enggak bisa bernafas sehari sekali dua kali enggak bisa sehingga ketersediaan udara itu lebih banyak dibandingkan dengan air perkara yang paling kita butuh yang paling penting adalah tauhid dan Allah menjelaskan Tauhid Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabinya Adalah penjelasan yang Gamblang, yang cetoh, yang buahnya Dengan segala macam penjelasan Dengan Tamsil, dengan Menyebutkan sifat Allah, dengan Menyebutkan tentang Rubiah Allah Dengan menyebutkan tentang jeleknya Syirik, dan bodohnya Orang musrik, dan Sifat-sifat yang, yang mereka sembah Intinya tidak ada yang lebih jelas Daripada penjelasan Allah, tentang tauhid dan kebatilan syirik waqad naw'a ta'baraka ta'ala fi kitab al-tala'il wal barahin wal hujjat wal bayyinat ala anna ilahul haq la syarikalah wallah telah memperbanyak dalil-dalil penjelasan-penjelasan hujah-hujah beradngarakan penjelasan Allah sampaikan bahawa Allah adalah Ilah yang Hak, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Wan al uluhiyyatu, wan al uluhiyyatamin siwa ba'filun wadzalalun. Dan Allah jelaskan dengan gamblang pula bahawa sesembahan ketuhanan selain Allah itu adalah batil dan sesat, wan zaygun, wan khilalun dan kesatan yaitu penyimpangan dalika bi annallahu wal haq wa anna may ya'tuuna min dunihi wal batil yang demikian itu Allah adalah al haq dan selain Allah yang disembah selain Allah adalah batil wa annallahu wal aliyul kabir dan sungguh Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar perkataan Allah zalik Allah diubayinulakum bin al-dhamatihi wasifatihi, yaitu apa yang Allah telah jelaskan kepada kalian. Dari bi anallah, Allah telah jelaskan kepada kalian tentang keagungan dan sifat-sifat Allah Swt. Huwal hak sehingga menunjukkan tentang allah itu adalah hak benar-benar nyata kebenarannya huwal <sumur> mahbutun huwal mahbutu bi haqqin dia Allah adalah al mabud yang hak wala mahbuta bi siwah yang tidak ada sembahan yang hak selain Allah taala Allah al kamil fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatih Allah adalah sempurna zat nama dan sifatnya wa dini wa dinuhu haqqun agama Allah hak wa rasuluhu haqqun dan rasul Allah hak wa wa'duhu haqqun janji Allah hak wa wa'iduhu haqqun ancaman Allah hak wa liqauhu wa ibadatuhu haqqun hari pertemuan dengan Allah dan pengambaan kepada Allah adalah hak ini adalah kalimat zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma min dunihi il ba adapun kalimat allah bahwa apa yang disembah selain Allah adalah batil ai maksudnya alladhi huwal alladhi huwa batilan fi nafsi wa ibadatihi batilatun minal asnam wal andad wa min al hayawanat wal jamadat yang disembah selain Allah itu zat sesembahnya batil karena dia tidak punya rububiyah dan tidak punya kesempurnaan sifat. Bagaimana makhluk disembah kata Allah? Bagaimana yang tidak punya kemampuan apa-apa disembah? Ayyushrikuuna malayakhluqu wa yumkhlaqun. Apa anda bagaimana? Yang tidak mencipta kok disembah, mereka itu ciptaan kok disembah. Austri kunama ya khuluk. Bagaimana dis Allah disekutukan dengan yang tidak menciptakan, bahkan mereka diciptakan, mereka itu setipis kulit aripon enggak punya, enggak punya apa-apa kok disembah. Penghambaan kepadanya adalah batil Yaitu patung-patung Tandingan-tandingan yang disembah Bagi Allah Hewan-hewan Benda-benda padat Semuanya adalah Sesembang-seman yang patil Karena mereka ini Zailah akan hancur Akan punah La tam likuli nafsi tidak kuasa untuk menolak kemadaratan Dia tidak bisa menolak kematian Tidak bisa menolak Yaitu penghancuran kepada dirinya Diancurkan Ibrahim semuanya juga Dan gelangsar Walah naf'an Tidak bisa memberikan manfaat Ketika ditimpa gempa mereka tidak bisa apa-apa juga Walah mautan, walah hayatan Mereka itu tidak bisa mematikan Tidak bisa menghidupkan Walah nasuran dan juga mereka tidak bisa membangkitkan fadlan an anna tamliku syai'an min dalik li lebih, lebih berkaitan dengan kepemilikan yaitu selainnya artinya dia tidak memiliki apa-apa menguasai dirinya juga enggak apalagi menguasai selainnya walau la ijaatul lahi la Sahnya bukan karena ya ini Allah menciptakannya wa imdadu hulaha lama bagiat dan bukan karena pertolongan Allah Taala oh gak akan tersisa semuanya itu maka faibadatu manhada sa'nu abdal al baatil wa abdal al zallal Maka penyembahan kepada Ini semuanya Adalah kebatilan yang paling batil Kesatan yang paling Sesat Kepalsuan sesembahan-sesembahan Yang palsu bagaimana mereka disembah? Sekalian Di antara dalil-dalil Yang menunjukkan Allah adalah Sembahan yang hak Dan Allah adalah al-mubin menjelaskan Dengan gamblang Satu tafarrutuhu pi rububiyah la syarikalah keasaan Allah dalam perkara rububiyah yang tidak ada sekutu baginya ini Allah satu-satu yang menciptakan menghidupkan, mematikan, menguasai mengendalikan alam semesta dan tidak ada selain Allah yang berbuat seperti itu Ayatnya Mas bisa dilihat dalam surat Yunus 32. Ini penjelasan tentang rubbiya Allah taala, Allah yang memasukkan ma dan memutar siang dan malam, memasukkan malam ke siang, siang ke malam. Allah Subhanahu wa taala yaitu yang telah menunjukkan bara kita bagaimana menurunkan air dari langit menjadikan bumi itu hijau Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi Allah yang tidak butuh dengan siapapun dan maha terpuji Allah yang mengendalikan semua yang di bumi Allah yang menjalankan kapal-kapal di lautan yang semuanya berjalan dengan amrulllah Allah yang menahan langit dari runtuh dan menahan bumi sehingga tetap nyaman ditinggali oleh manusia Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kalian mematikan kalian bagaimana manusia kemudian bisa kufur kepada Allah taala yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi yang menguasai pendengaran kalian penglihatan kalian yang menghidupkan, mematikan Mengatur semua segala-galanya Ini semuanya adalah Allah Ta'ala Penjelasan rububiyah Allah Yang kedua Dalil diantaranya Allah sembahan yang Hak Allah menyebutkan tentang Zikruhu Subhanahu li Asmaihi wa Al-Husna Wa Al-Uliya Allah menyebutkan tentang nama dan sifatnya yang sempurna Memiliki nama dan sifat yang sempurna total yang tidak dimiliki oleh siapapun yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat-nikmat secara terus menerus zikruh ta'baraqa wa ta'ala li ta'adudhi ni'amihi alal ibad wa tawali minanuhum Allah yang menyebutkan Allah menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang kepada hamba yang terus-menerus yang tidak putus-putusnya. Ini dalil tentang Rububiyyah Allah tentang Allah berhak untuk disembah. Yang keempat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang pengkapulan doa. Orang yang terdesak hanya Allah yang bisa mengabulkan. Sehingga Allah menjelaskan tentang mengapa Allah berhak disembah. Yang kelima, Allah Sw. W Taala menghabarkan dirinya, An-Nafi' al sumber kemanfaatan dan yang menolak mazhabat, Al-Muti' Al-Mani, yang memberi dan yang menahan. Yang Allah beri, tidak ada yang bisa menahan. Yang Allah tahan, tidak ada yang bisa memberi. Demikian juga tentang segala kerajaan dan kekuasaannya Yang keenam Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang detailnya ciptaan Allah ta'ala Allah jelaskan dengan dakik dengan detail berbagai macam ciptaan Allah ta'ala Allah taala lakum al qarara, wa samaa binaa, wa sawarakum fasana sawarakum. Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi nyaman ditinggali, langit atap bagi kalian. Allah membentuk kalian sebaik-baik bentuk. Allah detalkan penjelasan Allah tentang ciptaannya. Yang ketujuh, Allah menghabarkan tentang rendahnya. Yang mereka sembah selain Allah Ta'ala Tidak menciptakan Tidak bisa mencipta Walaupun seekor lalat Walaupun mereka itu berkumpul untuk bersepakat Bantu-membantu mencipta lalat enggak bisa Ini semuanya penjelasan Allah SWT sekalian Yang itu bagian daripada Allah Al-Mubin Allah Al-Haqq Allah yang Maha Hak, yang benar, lalu untuk menjelaskan al-hak ini Allah Al-Mubin. Allah jelaskan segamblang-gamblangnya sehingga tidak ada yang meragukan. Sehingga kalau kita beriman, imannya itu jangan sampai ada keraguan. Sehingga iman seorang mukmin lasaka walariba, iman yang tidak bercampur keraguan sama sekali. Dengan demikian sekalian Maka asar dari nama ini Kita betul-betul mendapatkan penjelasan segambelang-gambelangnya Tentang hakikat kebenaran Bagi yang mau mengikuti penjelasannya Yang kedua Hendaknya tumbuh keyakinan dalam hati kita Keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun Tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang Ya ini agamanya tentang Yaumul Akhir karena Allah telah jelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita Untuk benar-benar bisa istiqamah Mantap, tidak ada keraguan Kita hidup di atas hujah yang sejelas-jelasnya Sehingga seorang muslim hidup di atas ilmu Di atas penjelasan yang segamblang-gamblangnya Sehingga tidak ada yang ragu dalam kehidupan seorang muslim sebagai manfaat besok sekalian kita sekalian sekian Wassalamualaikum nabiyana wabarakatuh